Salm. Pentru că n-a putut să te înțeleagă de șărătăciunea lor de vis și lut, Sfinții au lăsat cuvânt că te-au văzut și că purtai toiac și barbă întreagă. Te-a arătat adeseori făpturii și întotdeauna în haine de nedempărat, amenințând și nu mai supărat că se sfiau de tine și vulturii. În paradisul evei, prin pădure ca și în vecii triști de mai târziu, gura ta sfântă, toți părinții știu, nu s-a deschis decât ca să ne înjure. Doamne, izvorul meu și cântecele mele, nădejdea mea și truda mea, din ale cărui miezuri vii de stele cerc să-mi o babă de mărgea, tu ești și ai fost mai mult decât în fire, era să fii, să stai, să viețuiești, ești ca un gând și ești și nici nu ești între putință și între amintire.